14. Наш перший контакт з туріанцями стався під час моєї зміни. Коли я прокинувся, змінивши Дока Джонса на чатах, ведмедики були на місці. Вони повернулися до своєї звичної формації, один навпроти кожного бійця, що стояв на чатах. Той, що дістався мені, здається, був трохи більшим за інших. Проте у всьому іншому нічим від своїх не відрізняючись. Там, де він сидів, вся трава була спашена, тож істота періодично відходила вправо і вліво. Проте завжди поверталася, аби вмоститися чітко навпроти мене, аби, можна сказати, вирячитися, якщо б у нього було чим вирічатися. Ми дивилися один на одного вже хвилин п'ятнадцять, аж раптом Кортез загримів. «Так, усім прокинутися, заховатися!» Я не сперечався з інстинктами і впав на землю, перекотившись у високу траву. Голос сержанта був майже лаконічним. «Над головою вороже судно!» Чесно кажучи, не було воно над головами, скоріше проходило десь на схід від нас – Рухалось воно повільно, кілометрів зі 100 на годину, і схоже було на мітлу, оточену брудною мильною бульбашкою. Істота, що летіла в ній, була трохи більш схожа на людину, аніж плюшові ведмедики, але все ще не фонтан. Я підкрутив візуальний підсилювач на ЛОК-42, аби роздивитися краще. Мало дві руки і дві ноги, а талію можна було стиснути двома руками. Під тонким поясом малася тазова структура у формі копита, десь метр з шириною з якої метлялися дві худі ноги безпомітних колінних суглобів. Над поясом його тулуб знову роздувало до грудної клітини, яка була не ширша за таз. Руки виглядали людськими, за виключенням того, що були занадто довгими і не мали м'язів. На руках забагато пальців – ні шиї, ні плечей. Жахлива, як нічний кошмар, голова на фоні широких грудей скидалася на роздутий зоб. Пара очей, що походила на кубку рибічої ікри, жмут тягів на місці носа і непорушно відкритий отвір, що міг слугувати ротом, бо його розташовано низько там, де міг би бути кадик. Очевидь, мильна бульбашка утримувала контролюєме середовище. Адже на ньому не було жодного одягу, за виключенням гофрованої шкіри, яка виглядала так, немов її довгенько мочили у гарячій воді, а потім пофарбували у помаранчевий колір. Він не мав жодних зовнішніх геніталій та й нічого схожого на ссавця. Тож за замовчуванням йому було привласнено чоловічий рід. Очевидно, що він не помітив нас, бо вважав частиною гурту відмедів. На нас він не вгледився, сунучи просто у тому самому напрямку, що іми п'ять сотих радіану на північний схід. Виступаємо о четвертій тридцять п'ять. Хто хоче, може йти на бокову, якщо зможе заснути після побаченого. Сорок хвилин. Через густий шар хмар не було можливості з космосу побачити, на що схожа ворожа база чи яка вона завбільшки. Ми знали лише її координати, так само, як знали координати точки приземлення транспортів. Через цю хмарність точка запросто могла бути як під водою, так і під замовою. Проте деякі з дронів несли не тільки пастки, а й розвідувальне обладнання. Під час умовної атаки на ворога їм вдалося зробити декілька фотографій. Коли ми були за п'ять кілометрів до цілі, і в зоні радіозв'язку капітан Скотт вузьким променем скинув план території Кортезу, єдиному сприймачем приймачем в скафандрі. Той скликав командирів на нараду, зупинивши рух. Пара ведмедиків теж підійшла. Ми намагалися їх ігнорувати. Отже, капітан надіслав пару картинок наших цілей. Я намалюю мапу, командири загонів, копіюйте. Поки сержант розгортав пластиковий мат, з кишень скафандрів були дістані планшети і тила. Він мав його струсити, аби розподілити залишковий заряд. Потім увімкнув стилу. «Таким чином ми йдемо з цього напрямку». Він намалював стрілу в нижній частині листка. «В першу чергу треба поцілити в оцей ряд будинків. Чи бункери, чи казарми, та хто ж біса знає. Перша задача – знищити будівлі. Вся база на відкритій рівнині, немає за чим ховатися». «Говорить Поттер, чому б нам просто не стрибнути зверху?» «Леко!» і опинитись у повному оточенні, порізаними на пацьорки. Ми розберемося з будівлями. Після цього діємо за обставинами. Згідно з даними аеророзвідки, ми можемо визначити призначення лише декількох будівель, але від цього не легше. Ми можемо належати, витративши час на знищення їх варіанту бару для рядових, не звертаючи уваги на великий логістичний комп'ютер через те, що він схоже на купу сміття чи щось таке. «Говорить Мандела», – подав я голос. Чи немає там щось типу космопорту? Бо ж ми могли б... Холєра, я ще не дійшов до цього. Навколо табору є кільце з таких от халабут, тож нам треба десь пробитися. У тут найближча позиція, менше шансів на те, що ми викриємо нашу атаку завчасно. Нічого тут не вказує на наявність будь-якої зброї. Але це нічого не означає. В кожній з цих халабут можна заховати гігаватний лазер. За 500 метрів від халабут всередині бази. Розташована структура схожа на квітку. Кортес намалював симетричну форму, схожу на контур квітки з сімома пелюстками. Ваша ідея щодо призначення цього буде нічим не гірші, дідько, за мої. Там вона тільки одна, тож давайте пошкодимо її лише настільки, наскільки необхідно. Що означає, ми її надруски розхирачимо, якщо мені спаде на думку, що вона небезпечна. Оскільки ви, Мандило, поцікавились космопортом, там його немає. Жодного. Той крейсер, що його шльопнула надія, можливо, лишили на орбіті, як нашій зараз. Якщо в них є якийсь еквівалент розвідувальних суден або ракет-дронів, то їх або тримають не тут, або добряче замаскували. Говорить борц. Тож чим вони атакували, коли ми зробити спускалися? Хотів би я знати, рядовий. Звісно, жодного методу оцінити кількість. Жодного прямого. Аерофотозйомка не показала там жодного туріанця на базі. Це нічого не означає, адже ми у інопланетному оточенні. Але на методи ми порахували кількість мітл тих літаючих штук. І всього там 51 халабуда. І біля кожної, як мінімум, по одній мітлі. Біля чотирьох немає жодної припаркованої, але ми відшукали їх в інших частинах бази. Мо це означає 51 жевжика, один з яких був поза базою на час зйомки. Говорить Кітінг, або 51 офіцер. Вірно. Є вирогідність того, що в кожній халабуді по 50 тисяч піхоти. Ніяк ми про це не дізнаємось. Мого на десяток туріанців припадає по п'ять мітр, які вони обирають під настрій. Але нам випала вдача, і ця вдача називається їх зв'язок. Як стало відомо, вони користуються частотно модульованим електромагнітним випромінюванням у мегагерцовому діапазоні. «Радіо!» «Так і є. Ідентифікуйте себе, коли говорите. Тож є досить таки велика вірогідність того, що вони не змогли виявити наші нейтринно-фазовані комунікації». На додачу перед атакою Гоуб пригостить їх старою доброю брудною атомною бомбою, підірвавши їх у верхніх шарах атмосфери прямо над базою. Це на деякий час не дозволить їм використати зв'язок у прямій видимості через масу статичних перешкод. Чому б не, говорить Тейт, чому б їм просто накинути бомбу прямо на їхні маківки? Зберегли б нам купу? Це не заслуговує на відповідь, рядовий. Але нехай. Вони можуть. Але вам краще сподіватися, що вони цього не зроблять. Базу вони шлюпнуть лише у разі прямої небезпеки для корабля. Після початку атаки і, скоріш за все, до того, як ми встигнемо відійти на таку відстань, щоб не звернути уваги на вибух. Ми упередимо це, виконавши нашу роботу як слід. Маємо зруйнувати базу настільки, щоб вона більше не діяла. Але в той самий час залишити так багато цілого, наскільки це можливо, і захопити одного в'язня. Говорить Поттер, ви мали на увазі як мінімум одного в'язня? Я мав на увазі те, що сказав. Лише одного. Потер, вас звільнено від командування. Відправте сюди, Чавеса. Добре, сержанте. Полегшення в її голосі не можна було сплутати ні з чим. Кортес продовжував пояснювати карту. Виявили одну будівлю, призначення якої було очевидним. Вона мала на даху велику схожу на квітку антенну. Її треба зруйнувати, як тільки гранатометники опиняться в радіусі досяжності. План атаки був дуже непевним. Сигналом до початку буде спалах ядерної бомби. В той самий момент декілька дронів атакуватимуть ворога, аби викрити їх систему ППО. Нам необхідно звести ефективність їх оборони до мінімуму і разом з тим не зруйнувати її геть. Одразу після підриву дронів гранатометники виносять сім халабуд. Всі заходять на базу через цю прогалину і, що станеться далі, не вгадає ніхто. В ідеалі проходимо базу з кінця в кінець, знищуючи відомі цілі і всіх жителів, крім одного. Але нам так не пощастить. Адже цей сценарій засновано на незначному опорі ворога. Інший варіант – якщо туріанці продемонструють серйозний опір від початку, тоді Кортес дасть сигнал до відходу. У кожного є свій вектор висування з поля бою. Ми порскнемо в усі боки, ті, що виживуть, зберуться в долині за 40 кілометрів від бази. Потім ми повторимо спробу після того, як губ дещо пом'якшить твердість ворога. «І на сам кінець!» – скрогатів голос сержанта. Мог хтось з вас почувається так само, як Поттер, мог хтось з вас вважає, що ми маємо це здійснити простіше, не перетворюючи бій на криваву баню. Милосердя – це розкіш, це слабкість, яку ми не можемо собі дозволити на цьому етапі війни. Все, що ми знаємо про ворога, то це те, що він вбив 798 людей. При атаках наших транспортів вони ні в чому себе не обмежували. І було б дурним вважати, що цього разу на першому бою на поверхні буде інакше. Вони також відповідають за смерть ваших товаришів, які загинули на тренуванні, і за Хо, і за тих всіх інших, які загинуть точно сьогодні. Я не зрозумію нікого, хто забажає пожаліти їх. то це і не гратиме жодної ролі. Ви маєте ваші накази, і якого дітька? Ви знаєте, що маєте постгіпнотичне навіювання, яке я увімкну спеціальною фразою прямо перед боєм. Це полегшить вам задачу. Сержанте, заткайтеся! У нас мало часу. Повертайтесь до ЧОТ і проінструктуйте їх. Виступаємо за п'ять хвилин. Командири підрозділів повернулися до підлеглих, лишивши Кортеза, десяток з нас і на додачу трьох ведмедиків, які плуталися під ногами.